Oh No Ibrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Allah namalvorofendrojm do te vërtendim dhe falë kërkojm. Ne sallavtat dhe bekimet e Allah qofim mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi famin e tij shokut dhe të gjitha që ndjekin katrok drejtimin e fund të kësaj bote. Që duror nazar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasuluti sahabet ju kujtohet ka përmendur se ose gjatë të sahabëve ju ka thënë se që nga sot ne tashmë votim ata që do të luftojmë, jo të presim që të luftohemi. Ne e zërejmë ka të kohë Muhamedi alaihi salatu wasalam nuk ka ndërmorr asnjë veprim kundër Korëshëve asë konde në një fisit saktuar, përreqë dhe kur ka qeni rezikuar dhe i sulmuar. Dhe pas lutës e Hëzabit, tashme strategia e mbrojtjes ndryshën, nëse gjithën në rëthanat kanë ndryshuar. E para, dhe me thonë, nuk mundet të lejohet më që të rezikohet Medinja dherin këtë shkallë, që të afrohen dherin këtë masë alianca, të asurmonë Medinin dhe gjithashtot përgëmberi sasërën tashme asabt e ti e që janë më të fort më të organizuar, më dini ashtë më e qënërushme për këtë arshtu e përgëmberi sasërët u sëlam mas luftës e hëzabet që kemi fujë për te tashme fillen më nërëmar dhe më dërgu ekspeditat saktuara kondër disa fisëve që arresht janë dëshmuar me armicin dhe përgëmberi sasërët u sëlam dhe janë dëshmuar se janë të gatshëm të shfizojnë çfarëdo lloj situate dhe rrethane për ta godit Pejgamberin Ali se la të ishte në Medinë. Dhe kësaj rande tashmë mbrojtja bëhet përmes sulmit, jo përmes mbrojtjes. Ju gjithonjë që të mbëtet me von i struktur në Medinë, vetëprat se kush do të vinë dhe si do të vinë. Do ne forllë ndoshimin e strategji fillon pas lutjes e ahzabet. Gafisat e nyogura që jorol kanë qenë përgjigjur thirrjes së Kurajshve, madje edhe kanë tradhuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rast ndushme, janë fiset e Neçdit. Neçdi on është ajo pjesë tashmë ku bën pjesë edhe kryqëzimit i Arabisë Saudite, dhe so pjes në në atë, atë rrëthinave. Dhe në atë pjesë ka pas fisë arabe të sëtë kanë qenë edhe numerikisht shumë, por edhe kanë qenë të njërë në onë për trimri dhe për aftësi luftarake. Pasë që pak është pushuar problemi i ahzabet që nuk patë të mundësime me dhe përtu, u shpartaluan si koordinin shkuan, tashme peygamberi sësërën përzith që me dërgu sahab të ti në direktim të këtërë fisetëve dhe më një rast edhe rgonë Mohamed ibn Mesleme radiallahu ta'ala anhu të kënjëri për këtë kënëfiseve që thon, a, të më thonë të nërmerë më asët e duhra që mos të ndodh të organizuan herën të tërë për të asurmu pejgamberin sallallahu aleyhu sallallahu andaj Mohamed ibn Mesleme radiallahu ta'ala anhu me 30 nga sahabët që pejgamberin sësaj përzidh njësët në drejtim të këture fiseve. Dhe pas një, dhe më honë, sunë mi që bëhet, vritën pak njerës dhe shumica ikin. Dhe pas si që dërgohet mesajë i dorë, në manështë nuk është të përqëllim të vritën, nuk është të përqëllim të krytë në një gjënjësitmi të alargatësaj, nuk bëndë, është të pejga mirë i sasëllëm. Sa, mirë, për të dërgohet mesajë i qartë, se nuk do të tolerojmë më që të bëjë një pjesë e vazhduushme e aleanceve në asullëma një vazhdimishtë e një të rinë duar kryqë nërmërështë shumë e arsyshme dhe rexekshme dhe pasa u dërgu mesajja të ikën nuk që duan dhe u, u shpartaluan duke u këthyjnë Medine nërmërështë këshin marë si plaqë lufte shumë nga devet dhe bagtit duke i si dhërë Kahmedine nërmërështë Rrugus e tako një njëri A njëri e kamen Thumama ibn Ethel El Hanifi Këtë ka qenë Dëmë thonë prisë i fisit benu Hanifa Nga fisit e mëdhaja Dhe të njohura të asajku Dhe të ativene Mirë po këta saab nuk e njohen kështë kënjëri Mirë po E marin si e rab Në monë pasi që vesh Ajo pjesë ishte e tëra në luft në pegamberin S.A.S dhe nuk e këzruar se e mund tjene të rizikuar nga kënjiri, mund e e marin si roblufte dhe e silin Medina. Thu mame, e shtë nisu për në umre, a e shte idhujtarë, do mu, mirë për edhe idhujtarët, paganët bënin vizit qapës në formate e tyre. Po sa u kapë nga asab të pegamerit Alihi Salatu Asarak, e sëllën gjemi dhe aty e vendasëm. Erëth pejgamberi Alehi Salatu Sam dhe kështë dëgjuhur për të edhe njëhte. Kër kuptuan së është prej si madhi një fisit madhë, atër i thë pejgamberi Alehi Salatu Sam, madha indë dhe keja, thumëmme. Qfar ki për të në, thumëmme? Qfar ka të ti? Mëhon në të kuptim të ndërrodhën pasëgjitë kësaj, qëka të ashtë nëpër. Në rëdhemi se dy pëtja që kemi për të, Mon, ka ndodhë pikrë përshka këta një trathje të madhe që a ja pëndë pejgamberi të Alehi sëratu samë. Dhe që ishtë, ajo pjesë ishtë ajo që ajo që a vranë 7-10 nga më të përzidrët e pejgamberi të Alehi sëratu samë. Kër i ka tërgu për me mësufenë dhe kër ndodhë ai, ai rasit të mërshëm kër i vranë ata shabët e pejgamberi të Alehi sëratu samë në pritë në trathje. Atër thëmame, ja, radiallahu ta'ala anhu, pasë pe i pegamerësëm i thotë edhe ja ofronë edhe islamin, këtë bëhu musliman, a i thotë nuk bëhem dhe aje qëfarë kam për tënë është se në qoftë se bën mirë i kë bërë mirë diku që është në një njasë, në mëhonë, nëse më liran, atëherë të betë më bërqënë, nuk këmë njëri që e mohaj dhe e i njëraj në më të mirë nërë. Dhe qëfë se në vran, atëherë dhije se ke vran dikën që kalën pas vëjti kështë lëhën gjakë për te, në në pokërsnën i lidhën në gjëmijënë. Dhe thaë gjithashtë në qëfë se dënë pasu në i, në nuk dhe me më shuhu nga bujëria jote, por dënë me marë, Kësi kompenzim për mua, edhe kështu në mund të bëjë. Nasi është o dhe e fisi dhe është e e fisi ti madhë, mund të kompenzojnë edhe, edhe materialishtë. Nuk e se kjo qëllimi i pejkamirët Alehi Sratos Ramë. Mbeti Thumamja, atër të ta pejkamarësëm, më dhonë, u uh, ardhërëjë sabëtë të ti që të silenë mirë me të, dhe të japën ukshqimë dhe pijë, për mbeti i rubruar ku? Në Gjami. Përgjithërisht otomçi në mëshë të lanë në xhami, që kujt njëri të shërpso afërmi kush është Muhamedi alayhi sallatu sallam dhe kush janë sahabët e tij. Të nesërmën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ma za indaka ya ja, ya ja, ja, Thumama." O Thumama, çfarë kimë thon? A kiti çka tre? Ëu musliman. Prop ai refuzoi, dhe prop i tha të njëjtat fjalë. Donosë mlirën, ke dërudi kënd që nuk harran qëse vrat ke vrojdiken që ka kush lënë gjak për të, edhe nëse do të shpagim dhe kompenzim, jam i gatshëm edhe për këtë të më bisedoj. Bekam ashtu nuk u mor më të, domethënë e la në xhami prap dhe të do dhe i Pas që i të nesër më ndodhe njëjtë. Pasi i tha këtë atij, atë tha peqë mëson sa, atlihu thumama. Liranë thumama letës. Idi dijësh, po. Atas do kujtoroim e asë nuk përde në pasurin të në, e asë i e lirë, shka. Dhe aji dorin nga gjemija, posa kalej pak, në më thonë, një lërësit saktuar jashtë të Medinës, në një vend saktuar, u la, u pasrua, dhe erdi të këpigamerin, sa të të tash në vetë dëshirë. Pas që i shtë i liruar, u këtuj e me të vetë dëshirë. Atëra hyrin gjemi dhe, posa të këpigamerin, sfar dhe sënë dhe tha, I tha, thumami i tha Muhammed al-Sham, është këduhën nga ilahi në Allah, o është këduhën në Muhammeden abduhu a rasullu. E tha shahadetin dhe u bo musliman. Nuk u bo musliman së so ishte i lidhur, që mësë flasën të tjerë se e ka bërë me presjan, me dhun, e ka bërë nga frika, por pas u lirua, ishte i lirë, mund më të mërë tërvendimet të lërshëm e atërë e për në islamin. I tha ojë dërguarë i ja Allahut, unë jam njësë për umrë, par asë të më kapin shok të tu. Dhe, atë vazhdoj të bëjë umrë, tha përga mërë, vazhdoj. Tha, së më me ojderburi allot, par asë, në ubu musliman, nuk ka pas njeri që e kam urejt më shumë se ty. Ndërshësad, nuk ka njeri që duha më shumë se ty. Nuk ka pas fejt që e urejt më shumë se finë tonë, Është në kafe që e dua më shumë se këtë. Fej. Dhe nuk ka pos vend që e urrej më shumë se këtë Medinë, këtë vend, mos e ka luftu, ka luftu. Dashur sot nuk ka vend që e dua më shumë se këtë Medinë. Ëm ndryshëm rrinësur, apo momentin kur paose kush është pejgamberi sa sot do sir cilë si di aty dhe çfarë është kjo fe do shënjëriu rëncesht. Shkoj në meke dhe atje tashmë bënd të umrën por jo me ritualit e hershmë të idhujtarve dhe nuk i kishtë në të shprej jetë që ata i kishin ata publikisht deklaranin monsa, janë dhe mëse jenë përgjigjur Allahut për umrë dhe jenë përgjigjur latit e uzase idhujetir atare thumame ishte njëri më rëndësit madhe ishte autoritative i madhe në atëku ishte thash kërëtar dhe pris i fisit Benu Hanifa nga një piesë që koresht mërmin grurin dhe ushqimin nga e piesë. Më në në ishte, ishte një alat i rëndësishën i koreshve dhe një partner i rëndësishën i tyra edhe në trekti. Dhe i thanë thumamës e kam pasë një tradit koresh duke honë e sabauta Në mënë, jo, jo e eslemte, jo abon e musliman, apo? Po, na të këptim përën bashkohur. A, a, a edhe ti paske lujt, apo? A tyta paske kan shperlat rullin, apo? A edhe ti ka ke... Na të këptim në qmus, apo? Na të këptim në qmus. A i tha, ma së dhëtu, o lakin i eslemtu. Ja, nuk, nuk, nuk, nuk asë këm lujt, asë këm mashtu kush, po i jam nështru Allahut, dhe i kanë besu Muhammedit si të guhërë i Allahot. Dhe tha, ndëgjani jo korejsh mirë, që kane këtë burë, vëtisht në meke. I tha korejsh të mekes, ndëgjani jo burë asë që po i thamë. Asni kokër gruni për isat nuk e keni për jemames, për pjesë që a ishte për gjesë. Asni kokër grunë. Deli sa so për këtë nuk lehen Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kërën në nënqymë, hëta është me matë. Edhe kë qase po e humbin një një një një, një furnizim transhesion jetik për ta ushqimin, bukën. Por krasa është kështu ishte në çmim. Qase thumama e dy torë kurajsht me ishtru pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe me burrëjia. Thuj thumamës letë janë që t'na vjen gru në aftë. Dhe kështu ndodhi. Don krashtë mikës i shkruan letër pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe i than pash Uh, lidhje që i kemi, parëfisnora, dhe kjo ka qenë pribetime më të forta në atëko, me i bobe i dikujt në familje, në lidhje të parëfisnora, në, në pasht vlasnin që i kemi, pasht kusherëllëkun që i kemi, apen, pasht gjakun që i kemi bashkë, nuk re, be, e i bobe i pekëm e të zonë në këtë qështja, dhe manë, thuj thumamës që të na jemë bukë, nëse i fillojmi ka plu uri e madhe, dhe krize e madhe kërështë, e atërë kur e mori fili tele pe gamelin nuk ka kurisht, shikoi ishte në luftë me Kurisht. Dhe kjo ashtë vitin e 6-të hijedit. Do të thotë, kjo çpo flasoj vitin e 6-të hijedit. E kur ka qenë luftë e Hazabit, lufta në vitin e 5-të hijedit. Don't ska në vjet nuk e kam vënë nga rrethim nga e tendencë me me shfarros pe gamelin me luftuar me, luftu, me gjithë çapatën, në vjet s'ka. Atash. Don't asht në mundësi që u hakmar, as mundsi don që Më i dobësuar, mirë po kët nuk e bëri pejgamberi Sallallahu. Iskra letra të, të mëmës do tha, vazhdo me i furnizuar. E atë tha, tash po, pasi ka thonë pejgamberi, po, tash po. Apë. Dhe vazdoi me me i, i furnizuar sikurse ka qenë më herët. Ky rast ndërrohet, patyshim është treguar dha disa rre tjera, është rast i njohur si dhe pa kusht ka të sot dobi më vonë arrezoj më ai çesë ka fillim. Sipas hutës së Ahzabet nga ngjaret e mëdha që do të na vijnë është marrveshja e Hudejbiyah. Von lufta e Ahzabet është ngjarje e madhe, pas luftës së Ahzabet do të fillojmë inshallah që nga javës me, me me me me tretu, don tema që kanë duhemë, marrveshja e Hudejbi dhe një marrveshje te atë racizëm vendimtare që i dhani Ka e ke tjetër pastaj zhvillime vetë asaj kohe. E mes Ahzabet dhe marrveshja në Hudejbi ke është ekspedita dërgohet të pegojmë ndonjë takfise të caktuara. Domthon për ti dërguar mesazhe të çarta së tashme nuk do të nejmë sikur se ai ka të sulmohem vetëm. Dhe ishin disa pëtyrë apo për shembull këtu ne sa për treguar se si është zhvilluar situata pas azabit dhe e kam përgjithithësuam si një rast interesant, domthon të asaj të asaj kohap. Ë, për dobiveci mundem për të thuvamme se ndër rrugë është ë Megambiri Alihi Stratus Ram Gjithë mund si kurse kemi cik kujdesej që njerëzit të kuptojnë drejtë mesajnë ti dhe më dhënë mas me refuzur mesajnë si pasoj e para gjukime mas me refuzur mesajnë si pasoj e keçkuptimit sektuar mas me refuzur mesajnë si pasoj endë një për shëmbull informatet gabuar që dikosh endërgan të kata jo kësto, jo kuptojnë drejtë ne këta jimë e pas që ke kuptu ku shqim nga drejtë dhe prap nga armitsën e atë të redim që ne kemi krya që nga përket tashtë ti ke mor vendimin që ti kemi qitë për te përgjegjesi kjo shumë rëndësishma në, në në këtë drejtim pe nga mështë tonë eruan të mesajin eruan të thon, e, imajnë islamit eruan të ti për sielin e ti dhe të sahabëve për bëllëtireve që realisht mos të ketë keq kupti ima fënë Andaj, gjamija nuk ka burg. Apo, njërës nuk burgosën gjamija. E ka mujtë, i ka mësën me burgosën një këndetër, e rrëmë lufte. Ka mujtë në, në, në një, një kasull, në një tek një vendet, në një hurma të palmë, një këmë e litë, një këmë ka mujtë, pëse e ka prunë gjamija? Që i praktikë ishme pa, që ka shkëfi? Qenë që ka pëtë rasëm në aftë? Pe ke mësën, ka pa asë zakon, që dani u ka fort pozreqja apo dhe thumami atje po dëgjon po e shesi ata po po rrin si po falën pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nakshamme njesi në sabah e thumamia ka qenë arab ka kuptuç që po lexon të gjitha këto ka qenë muzicë që thumamia drejt për drejt me kushëfëjatë dhe cila është fëja e kushë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka mërthuar 3 ditë të thëgo kjo citat sjellje e till ushim pje, kujdes, një dhunë, një presjonë, bërë moslimanë, një nuk vë du, një lirje, hëtë sotë. E kërë këtë e pa, thëmameja, shikarë nga një njëri që realisht dhej dhej, organizante, e ishte pjesë armiciz dhe armicizën e pegamberit Alehi, sëratu osat, me dëshmën e ti, të ashtë më nërishanë. E kjo është fuqëja islamitë, a, a që njëna të kërë në të kërë të, të aftë të Ti më thaft, tas vëto praktikim si duhet këtë fe. Qase kjo fe është mjaftueshëm e bukur, do kemi më zbukuruar këtë fe. Kjo fe na zbukuron neve. Ose na bën të bukur. Kjo fe ne na bën të mirë. Kjo fe ne na bën të butë. Kjo fe ne na bën të pranueshëm. Jo e kundërta. Nuk kemi ne ata që këtë fe vjen e pranueshme. Ne kemi nevojë ndaj bukurisë. Qase kjo fe është vetë pranueshme. Është feja e thotë Zotëvalla. Është natyrshmëria është fej e logjikë se Arsysseus, është fej e moraltë dukatos, është fej e e pastëtis. Prandaj çdo njeri normal, nëse ka mundsi drejt në kuptu këtë fe, patjetër do ta përçafon dhe do të jetë i tharë me këtyre mësimëve. Si konsekuencë do përpara, do sa të do, só që jenë doktora, njërë më rastos të njerëz që janë profesorë doktorë, njerëz me ndikim dhe bëhen musliman. Si pasoj kafit. Si pasoj, domethënë e mundësis për të njërë islamin drejt, pasër, lërgë zhurmozëve, apo ansorë, lërgë njollave, lërgë para gjukimeve, kër njëzë lirohen nga këta zhurmozë të jashtën dhe të kuptëm finë, përfëndimi është shahedeti, sikurështë si e përfëndimi i thumabës shahedeti. Gjithashtot, për eksaj që kuptëm është, do më thonë, do bitë shumë të ndryshme, është se e, besuama radiuallahu ta'al anhu kjo sta autoritet. Dhe kjo sti kim. Këtë e përdorësh në fesë. Nuk ai nuk është ndoshta dije në një debat me kurresh. Nuk është diçka tjetër. Kjo sta këtë mundsië kishte. Mundsinë që pati përdorit për më i shërbifes Allahu xhaza jallahu. Dhe edhe çdo njeri e ka kani mundsiën. E ka kani mundsiën donë ke ndoshta ë shok caktuar njerëz që nuk jam të informuar sa duhet për këtë. Ki me ta shoqëni, ki me ta, domethën raportet mira, po ja që ti nuk ke mundsi ndoshta më fol ose më dhën përgjigje të duhur për dilemat që ikan. Në rregull, përdorë këtë autoritet që ata më i tubu me të aku me njeriu që ka mundësi me i, onë u asharu a të ka nevojë më u largu drejtë apo, kështu më ro. Ka si mund si më bote, do si mund si më shpjego, po ki mund si më i afro tek burimi e shpjegimit, bën këtë. Më nevem sa qtorto ki mund si më fol, ki mund si më praktiku, bën këtë. Kto ki mund si, domon përdori ato që ti ke zotit xhallahu ala në shërbim të fesë xhallahu ala. Dhe përdor atë që ka palla u për mërujtje me, me mbrot fetë zotit xhallahu ala, çu se bëri të vëmë. Ai këtë bëri, ai spati ti të të gja bashkë monders në qmë� që në në qmë në qmë në kërra unconditional nga së atë të leunë më në qmë përRoqë nëfë çaë se me luftuh, e agoni në qmës në qmësa qqa kom nojveprimë me të sotë nëvëzë nuk pe do chma e qmonu përde e disk të në qmë dhërë në qmë në qmë në qmë just me në qmë bedna e të qmë qmë dhë fritë Muhy qmë minë shumë Ye muë shumë! Muë shumë! Si në qmë dhe im Dinamë për e përdor në xhumin xhallona ka, mund është shumë moku. Shumë mund të fboq. Nuk dihet. Tek e fundit nuk është dorën tonë uzim i njerëzve, nuk është ndorë, dorën tonë përmirësimi i gjendjes, nuk është dorën tonë bindja e tjerë, sonë dorën tonë. Mir po, dorën tonë është me i morë sebepe. Mundsi tona janë që na më ndihmorë masat e dhurra. Ajo që kanë mundsi, e tjerat pastaj janë dorë të Allahut që do t'i daluam. Jan dorën Allah të parë ke. O Taala. Dhe ajo që du me përmbim me te pejdubime të nërruzër është se tashma pejgamberi sa oso e më shikone në që fafë më një dhe më një dhe më në shumë të urt strategike dhe më në filan që dan nga dal dhe më thonë me e dopsu me e dopsu e, për pjekën e korejshme për me godit pejgamberin sallallahu alai sallam dhe më thonë pasi që ata U, u nërguan, vazhduan jetën, e tashki filloj që dalë nga dalë. Nëse, kur janë të grubulluar, dhe me qenë e uferi momenti me ragu, mund të jetë reagim fatal për pejgamberin so së së nëmën. Mirë, për po aji në ahzab rrëntejqetë, dhe nuk pat luf në ahzab. Mirë, po, ahzabë, ato për kërkale e ahzabit, ato është përfalluan, cëku në përshpijat veta, e tash dalë nga dalë nga një nga një, në mënë pejgamberësëm i traj me të regu, me nqurin dhe ursin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Atin ka njerë përshambull njeriu ka disa probleme, ka disa ështëta spruva. Nuk mund është me gjitha më marë. Në regullë, përsi të një që është të nështëta ma e letë dhe s'poko atë të bitajë, një problem s'poko atë të largëje. Pas të i fëndë me njerë dojnë që kërë vinë problemet e grubulluar, akare, Ja më urgjetha, jam i urdhëruar të gjitha votën. Duhet me pas një një faloj, një faloj një faloj të pasni një informoll menjëherë një strategjie në fjalën menaxhimit të dukur, më me probleme të tjera të sapo me armisht. Nëse sprovohet me përgjegjësorë me, me armë caktuar, do të pasni mënyrë se si do të largon dhe si rruhet prej shirit të detyrave. Andaj gjithë aktorë ndërmorie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur çeka, on strategji për të mbrojtë, por kësaj rrugë mbrojtja ishte në formë të sulmit qase vite me radh ata asurmuan në Medinë me këtë roli pejgamberi tashmë ndërmori vefime të tjera që të ruahat, të mbrohet, dhe mos lënë që ata prap forcohen apo bashkohen apo të sulmojnë. Jo këso. Tash që rodha ndërmori hapa të tjera. Prandaj jeta të ndërmrohet ndër, ndër, ndër, ndër, ndër, nuk pranon në një mënyrë caktuar për htimit apo. Nga njeri në jetë kimë kimë deturu me përdor këtë mënyrë Enga denë atmliuro. Samma të aftë imi menaxu datën me për rregullat e caktuara në sfidë etës as mëlet kam pas më i me të kaluara. Mirpo ka një herë që me një mendzi, njëjtë kohë. Sikur se kët, sikur se kët problem, sikur se kur i ka 20 vjet, sikur se ka 30, sikur se ka 30 i njëjtë është, njëjtë mendzi. Njëjt njëjt njëjt njëjt jo, më ndruan njëra sot. Kuptojm të pikuris, po po. Do të më ndyshu, jo gjithmonë njëjtë me fol, gjithmonë jetë me usim. Njëti reagim me ka, sikur i ka pas 15 vjet çka të karagu, apo kur i ka 35 vjet çka të karagu ju de pa shah te pekuris fundimisht do të më pa shana se kem marrë mësimet e duhura nga kaluara e ku është përvoja e kësaj rrethon andaj kundërshtim kosi pasojë gjithë ato këtyre rrethona që na i përmandëm ndaj edhe këas mësimeve rëndësishme që besimtarët duhet me e kuptuar në jetën e tij ja po e sigurisë përmanda të ndërozët tash pas kësaj pas një ekspeditave të shumta tashmë tash pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me shku me vizitu çapon kanë kaluë në Sovjet, s'ka shkun qabë, dhe dënë me shku me bo umrën. Vizit me shokët ti, por atje fillojnë tash me ndonë në nësë nëngjarët caktuara që një dhe të villojnë me i tajtuin shala që nga jave arshme, nga nëngjarët më të rëndësishme, nën është marveshën e hudejbje, dhe kjo umrëra që pegama s'entëtoi më bodor nuk u lejuan nga kureshte e Mekës aty. E si u zhvilluan këtu në çfarë rreth ndodhi këja, bash do kja, pash, të falem fillimi i shaqe nga ajo rrafshme. Allahu xhëndevola na ozon në rrugën e drejtë. Allah na ruaj nga çdo njeri i keq, zot qore. Qureshte na urran, na armishat zot na ruaj nga, nga shtyrri tyne. Allah na mësot që me mençuri dhe me ursi, me i trajtu problemet e jetës dhe me ballohu xhume sfitat e saj. صلى <تصفيق> الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا